Gyere be, gyere be, gyere be. csak mi ketten leszünk idebe. Piros tutyi az ágy alatt, jaj, de régen nem láttalak. Gyere be, gyere be, gyere be. csak mi ketten leszünk idebe. Gyere be, gyere be, gyere be. Csak mi kettel leszünk Piros kutyi az ágy alatt, Jaj, de régen nem láttalak. Gyere be, gyere be, gyere be. Csak mi kettel leszünk idebe. Gyere be, gyere be, gyere be. Gyere be. Csak mi kettel leszünk ide